יחזקאל, פרק ט. ויקרא באוזניי קול גדול לאמר, קרבו פקודות העיר, ואיש כלי משחטו בידו. והנה שישה אנשים, באים מדרך שער העליון, אשר מופנה צפונה, ואיש כלי בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, וכסת הסופר במותניו, ויבואו,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 ותמלא הארץ דמים, והעיר מלאה מוטה, כי אמרו, עזב אדוני את הארץ, ואין אדוני רואה, וגם אני, לא תכוס עיני ולא אחמול, דרכם בראשם נתתי. והנה, האיש לבוש הבדים, אשר הכסת במותניו, משיב דבר לאמור, עשיתי ככל אשר ציוויתני.